Я, Іриня, обіцяв, те, се, завтра понеділок, нормальний день для великих починань, а? Нехай так, легко погодився Коля. Гайда, самого раночку, маякнеш, ми зустрінемося, є? Є, кивнув Бойко. І той, Макси, поки нікому нічого, раз, раптом не домовимося, чи ще там щось. – Добре, добре, комерційна таємниця, – заспокоїв його Бойко. – Давай до завтра, до понеділка. Він, дотримуючись даної щойно обіцянки, нічого не сказав ні Ірині, ні Бабкіну, ані присяжному. Перебував Максим у чудовому гуморі і не чекав найближчим часом жодних неприємностей. Між тим неприємності почалися відразу. Щойно Бойко виліз із черева задушливої маршрутки на маленькому, не перебудованому з часів радянської України, автовокзалі. Побачивши Зубка, він привітно махнув йому рукою. Микола махнув відповідь, але якось не надто впевнено і радісно. Зробивши кілька кроків і дійшовши майже до середини автовокзального Майдану, Максим раптом опинився затиснутим між двома похмурими амбалами у цивільному. «Громадянин Бойко?» – запитав один. «Ну?» – відповів той, шукаючи очима приятеля і не знаходячи. Зубок ніби розчинився в тутешній пилюці. «Вам доведеться пройти з нами», – промовив амбал. «Куди?» – Бойко знав наперед, відповіді не отримає. — Іди краще сам, бо понесемо. Добрим голосом порадив другий амбал, а це гірше. — Чому гірше, коли несуть? — бовкнув Бойко. — Бо на ношах понесемо, — пояснив той. — Воржикопитами чмо київське. — Яке ти добре чмо полтавське. Подумав Максим та не сказав у голос, цілком справедливо вирішивши поберегти язика. Ще зрозумів влип. Та наскільки серйозно влип дійшло лише в похмурому приміщенні з мурованими стінами та грачастим вікном. Куди його привезли, Максим не знав. У машині спритно накинули наволочку на голову, зняли її вже тут, у казематі. І то не відразу. А потім як жбурнули, мов, мішок картоплі на підлогу і міцними копняками змусили повсти до стіни. Там заломили руку, провели якісь маніпуляції, зап'ясток обхопив стелевий браслет наручників. Друга їхня половина нагухо приторочила полоненого до труби парового опалення. Коли наволочку зісмикнули, і Максим звик до тьмяного світла, вгледів навпроти себе недавнього знайомого начальника місцевої міліції Гліба Георгійовича Товкача. В дальньому кутку, спершись плечем об стіну, розташувався ще один знайомий – Антон Рикалов. І Максим не знав, кого з них треба зараз боятися більше. Зате знав одне – Недалі як тиждень тому він опинився в такій точно ситуації. Ну, нехай приблизно такий самій, дуже схожий. Зорієнтуватися в ній він зможе по ходу, а врятуватися, якщо так, як минулого разу, триматиметься до останнього. Правда, в цих умовах доведеться, мабуть, не гратися в партизана на допиті, а спробувати повторити подвиг героїв останньої війни – в режимі реального часу. Це лякало найбільше. Героєм Максим Бойко зараз бути не хотів. Але жертвує так само. Через те приготувався до двобою. О, привіт! Вичевив він себе посмішку. Старі знайомі, чого це ви так граєтеся? Це ж не смішно, люди добрі. А ми тут, хлопче, всі люди серйозні, промовив Товкач. І зовсім недобрі, навіть зовсім без почуття гумору. Робота у нас така. Це тут і з дружком своїм жартувати надумав. Серйозних людей, які твоїх жартів не розуміють, із пантелику збивати. Слухайте, давайте з'ясуємо. Спробу почати мирні переговори тут таки зарубали. Не перебивай, старших. Гаркнув Товкач. Ми з'ясовуємо. Вже кілька днів з'ясовуємо. І з'ясували. Всі твої придумки з американським негром, його викраденням і чудесним порятунком нам уже відомі. Тож працювати ми тут, у провінції, досить добре вміємо. Сутуйовина, значиться, з плюсами і мінусами. Спочатку плюси. Начальник міліції почав загинати пальці. Їх мало, але вони є. Перший плюс – Оксана Ілівна чортів, який завдано моральної травми, нічого не знає. Навіть не усвідомлює, наскільки сильна ця моральна травма. Вона просто тужить за ним, у кого закохалася з першого погляду і кому, як ми всі тут бачили, сподобалася вона. Тобто Оксана знає, що і коханого викрали бандити, що його отець заплатив викуп, і що той назавжди полетів до Америки з нашої лихої країни. Коротше, кіно без хеппі-енду поплаче і перестане. Вона не перший раз за великим коханням тужить. Зате дівчина не знатиме, що з нею поглумилися, і не знатиме, хто що теж можна вважати плюсом. «То вона тут ні до чого, Оксана ваша!» – вигукнув Максим. «Охоче вірю!» – спокійно кивнув Товкач. «Далі ще один плюс. У тебе, синку, є чудова можливість признатися просто тут, як ти допомагав невідомим тобі бандюкам в організації викрадення американського громадянина. Тільки тепер до Бойка почав доходити весь жах становища, в якому він опинився. «Е, ви що? Яке викрадення? Нічого собі поворот!» Рикалов відліпився від стіни. Карбуючи кроки, підійшов до Максима. Замахнувшись, влупив йому болючого копняка, потім іще одного, ще, ще... Рикалов ніби буцав футбольного м'яча. Нарешті, обмежившись шостим копняком, він так само мовчки повернувся на своє місце. Бойко потішив його. Старанно кричачи, бив Рикалов справді боляче, та ці крики навряд чи хтось колись почує. Лише луна відбивала їх від мурованих стінок каземату.